Розділ 61. Ще хвилину чи дві вертоліт висить футів за 20 надзлітним майданчиком. Усі дивляться на табличку, яка вилетіла з обгортки, і зараз лежить точно посеред перехрестя. Плівка на кутиках розірвалася, і фрагменти таблички, великі фрагменти, розлетілися на кілька футів до окруж. Хіро також витріщається на уламки. Він і досі в безпечному укритті за гелікоптером. Він дивиться на уламки так пильно, що забуває помічати все інше. І кілька підключених стрибають протагоністові на спину, розбиваючи йому лице об борт гелікоптера. Хіро сповзає вниз і падає до лілиць. Рука з пушкою досі вільна, але з'являється ще кілька підключених, котрі дбають і про це, і про ноги. Він взагалі не може рухатися. Хіро не бачить нічого, крім потрощеної таблички за кілька футів від себе на палубі. Гуркіт і вітер від райфового гелікоптера поступово згасають, перетворюються на далеке туркотіння, аж поки через доволі тривалий час і геть затихає. Він відчуває, як щось поколює за вухом, перечуває близьке знайомство зі скальпелем і свердлом. Цими хлопцями керує дистанційно, не звідси. НГ, здається, вважав, що на плату є організована система оборони. Можливо, і є верховний хакер. Єн влаштувався собі у контрольній рубці «Інтерпрайзя» і пересуває цих чуваків ніби авіадиспетчер. Хай там як, а зі спонтанністю в них біда. Вони сидять на ньому кілька хвилин і тільки тоді починають щось робити. Руки хапають його за зап'ястя, щиколотки, ліктя та коліна. Його несуть палуби горілиць, немов на цвинтар. Хіро дивиться на контрольну вежу і бачить кілька облич, які витріщаються на нього. Один із цих чоловіків, Іен, щось каже у мікрофон. Нарешті вона підходить до великого ліфта платформи, що спускається внутрі корабля. Звідти контрольної вежі вже не видно. Зупиняється на одній із нижніх палуб, очевидно, в ангарі, де колись тримали літаки. Хіро жіночий голос, що м'яко, але чітко промовляє. До палуби три фути. І цю відстань він долає у вільному падінні, приземляється на спину і вдаряється головою. Кінцівки вільно гупують об метал. Він бачить і чує, як навколо на палубу валяться підключення. Звук такий, іначе з вішака на відлогу падають мокрі рушники. Він не може поверхнути ні рукою, ні ногою, годен повести очима. Перед ним з'являється чиєсь обличчя. Він не годен його розгледіти, не може на ньому сфокусуватися. Але впізнає манеру тримати голову, те, як жінка закидає волосся на плече, аби налізло в очі. Хуаніта. Хуаніта, і в неї з основи черепа стерчить антена. Стає перед ним навколішки, схиляється, приставляє йому руку до вуха, що щепоче. Тепле повітря, лоскоче вуха. Він намагається відповсти, але не може. Вона щепочить ще один ланцюжок складів. Тоді підводиться і щіпає його за бік. Хіро сихається від неї. «Вставай, лежню!» – командує вона. Хіро підводиться, з ним уже все добре. Але інші навколо нього лежать геть нерухомі. «Просто маленький нам шуб домашнього виробництва», – пояснює Хуаніта. «Вони прийдуть до тями». «Привіт!» «Привіт! Рада тебе бачити, Хіро! Зараз я тебе міцно обійму, тому пильнуй, щоб не зламати антенну». Вона обіймає його. Він обіймає її. антена стерчить просто в нього перед носом, але нехай собі. «Коли я зніму цю штуку, волосся і все інше має знову вирости», – шепоче вона. Тоді нарешті відпускає. «Знаєш, ці обійми радше для мене, ніж для тебе. Тут було дуже самотньо. Самотньо і страшно». Типова для Хуаніти парадоксальна поведінка. Розпускати сльози соплі в такі моменти. «Не зрозумій мене неправильно», – виправдовується Хіру. «Але хіба ти зараз не на боці поганців?» «Ти про антену?» Так, хіба ти не на них працюєш? Якщо і так, то не дуже добре виконує свою роботу. Сміється вона, показуючи на купу знерухомлених тіл. Але ні, на мене ця штука не діє. Трохи діяла деякий час, але є способи дати цьому раду. Чому? Чому вона на тебе й не діє? Я кілька років зависала з єзуїтами, І ось що я тобі скажу. У нашого мозку є імунна система, як і в тіла. І що більше ти її використовуєш, що більше вірусів у неї потрапляють, то кращим стає імунітет. І в мене імунітет. Офігенний. Пам'ятаєш, я спершу була атеїсткою, а тоді тернистим шляхом знову повернулася до релігії. А чому тебе просто не зламали, як да п'ять іда? Я прийшла сюди добровільно. Як і Нанна? Так. Але навіщо комусь приходити сюди добровільно? Хіро, ти не розумієш? Це ж нервовий центр релігії, новітньої і водночас продавньої. Бути тут – це ніби слідувати за Ісусом чи Магометом, спостерігати за народженням нової віри. Але ж це жахливо, Райф – антихрист. Звісно ж, Антихрист, але він однаково цікавий. І ще в нього є дещо цікаве Ериду. Місто Енкі. Ага, у нього є всі таблички, які Енкі будь-коли написав. Людині, яка цікавиться релігією хакерством, тільки тут і місце. Якби ці таблички були в Аравії, я б начепила чадру, спалила водійські права і поїхала туди. Але таблички тут, тому я й дозволила себе підключити. То весь цей час ти просто хотіла дослідити таблички Енкі? Отримати ме, як і Нанна. Що ж іще. І ти їх вивчала. «О, так!» і, і. вона вказує на полеглих. «Тепер я можу це робити, як баалшем. Я можу гакнути стовбур головного мозку». «Гаразд, послухай, Хуаніто, я за тебе радий. Але наразі в нас є маленька проблема. Ми оточені мільйонами людей, і всі вони хочуть нас вбити. Ти можеш паралізувати їх усіх?» «Можу, але тоді вони помруть». «Ти знаєш, що робити далі, Хуаніто?» «Запустити нам шуб Енке», – каже вона. Вавілон. «То вперед!» «Є нагальніша проблема – контрольна вежа. Окей, тоді готуйся захопити табличку, а я приберу на рубці». «І як ти це зробиш? Протнеш їх мечами?» «Так. Ні для чого іншого мечі не придатні. «Тоді поміняємося місцями», – пропонує Хуаніта. Підводиться і рушає через ангар. Нам щоб енке – глиняна табличка у глиній оболонці, вкритій клинописними відповідниками наліпок на небезпечних матеріалах. Все розбилося на десятки шматків. Більшість у плівці, але частина розлетілася по гелікоптерному майданчику. Хіро збирає уламки з палуби і складає докупи. Поки він розрізає пластикову обгортку, Хуаніта вже махає рукою з вікна на верхівці контрольної вежі. Хіро збирає всі фрагменти, які здаються частинами оболонки, і складає окремо. Потім компонує табличку, відділяючи її уламки від решти. Так, одразу і не збагнеш, як їх до докупи, а часу гратися в пазли немає, тож хіро вмикає окуляри, заходить в офіс, через комп'ютер робить віртуальну світлину фрагментів і викликає бібліотекаря. Сер, на гіперкартці зображення розбитої глиняної таблички. Ти знаєш якесь програмне забезпечення, що зможе скласти фрагменти? Хвилинку, сер. У руках бібліотекаря з'являється гіперкартка. Він передає її хіро. На картці зображення вже цілої таблички. Вона виглядає ось так. Вмієш читати Шумерською? Так, сер. Можеш прочитати табличку вголос? Так, сер. Тоді приготуйся, тільки зачекай хвилинку. Хіро підступає до підніжжя контрольної вежі, там двері, які виводять його на східці. Він піднімається на місток, дивне поєднання залізної доби і хайтеку. Хуаніта вже чекає, оточена мирно поснулими підключеними. Вона вмикає мікрофон, що стерчить з комунікаційної панелі на гнучкій книжці, той самий мікрофон, в який нещодавно говорив Єн. Трансляція нажива на весь пліт. – пояснює вона. – Перед! Хіро переводить комп'ютер на гучний зв'язок і стає біля мікрофона. – Бібліотекарю, давай! Із гучномовця лунає ланцюжок складів. Посеред процесу Хіро дивиться на Хуаніту та стоїть у дальному кутку, заткнувши вуха пальцями. Унизу, біля підніжжя сходів, підключені починають говорити. Глибоко всередині ентерпрайза узиваються всі нові і нові люди. У їхній мові жодного сенсу, просто белькотання. Контрольна вежа оточена зовнішнім помостом. Хіро виходить на нього і прислухається до плоту. Звідусіль лунає приглушене ревіння, але не хвиль чи вітру, а сили силенною спущених з повідка голосів, що заходяться в змішуванні мов. Хуаніта також виходить послухати. Хіро помічає, як у неї з вуха витікає кров. «У тебе кров!» «Я знаю. Польова хірургія», – відповідає вона. Її голос напружений і неспокійний. «Я спеціально для такого випадку носила при собі скальпель». «Що ти зробила? Просунула лезо під антенну і відрізала дріт, що йде в череп. Коли ти встигла? Поки ти був на палубі. Нащо? А ти як думаєш? відповідає вона. Щоб не постраждати від нам шубу, Енкі. Тхіро, я тепер нейролінгвальна хакерка. Щоб отримати ці знання, я пройшла вогонь, воду і мінні труби. Ти ж не думав, що я погоджуся з лоботомією? Якщо ми звідси виберемося, будеш зі мною? Звісно, а тепер давай вибиратися.